то навіть тоді вона помиляється. Бо в неї ще залишається найвища святиня, рідний народ. Це так багато, що заради цього варто жити і боротись. Старшина повів Шуру в будинок, що щепнув на ходу бійцям, і обличчя їхні стали серйозними, майже урочистими. Знайомлячись, Солдати козиряли дівчині з підкресленою шанобливістю. В кімнаті було тепло, шкварчала кухня, і тільки тут Шура відчула, що вона перемерзла до кісток, все тіло на ній тіпалося. Їй допомогли скинути важку, мокру шинель, її турботливо наповали чаєм, і все, що їй пропонували, вона виконувала слухняно, безвільно, Мов під якимось страшним наркозом. Треба роздягатись, роздягнеться. Треба сьорбати гарячий чай, сьорбатиме. Знесили на горем, розморена хатнім теплом, схилилася потім на бильце канапи і заснула, нещувшись, коли. Їздиві ходили навшпиньках, куховар перестав греміти сковородами. А на вогневу по бездротовому телеграфу вже полетіла звістка, що в тилах мінометників спить на канапі смертельно втомлена, заплакана дівчина, суджена Брянського. Шура, здригаючись, спала тривожним сном. Спала і не спала. Снила і марила наяву. Навіть у вісні їй важко було на серці. Коли вона прокинулась, на столі вже горіла сівічка, а в кімнаті нікого не було, а в чорній смолисті вікна дріботів дощ, наче билися дзьобиками в скло застукані негодою ластів'ята, шукаючи, де погрітись. На стільці біля канапи лежала висушена її шинель, стояли на підлозі її керзові, начищені так, що їх важко було пізнати. Шура повільно одяглася і пройшла на кухню. Куховар попередив, що вечеря готова, можна вечеряти. Дівчина, подякувавши, вийшла на веранду. Вітер стогонів залізним дахом. Глухо, вже по осінньому, гули дерева. Все було окутене чорною, непроглядною тьмою. Здавалось, і вітер тут чорний. І дошляться з неба чорний, як смола. Фронт мовчав, чи його не чути було за вітряницею. Поступово очі звикли до темряви, і з неї окреслювалися силуети коней біля підвіду. Тьмяно полискували наповнені водою колії. До будинку примикали господарські будівлі, як це заведено в угорських хуторян. Вони і своє житло, і стайні, і комори ставлять під одним дахом. І степу, як із вогкої величезної печери, тягло свіжою прохолодою. Дівчина дихала на повні груди, відчуваючи, як голова її поступово перестає туманіти. Край веранди, у відчинених навсі ж дверях стайні, тупцювали коні, хрумкаючи корм. Десь у горі, на сіновалі, гомоніли їздові. «Ех, Романе, Романе!» – почула дівчина задумливий голос. «Аж де ми оце опинились?» «Багаті тут краї. Не встигли ще їх німці об'їсти та в дерев'яні колодки взути. А й нам скажуть спасибі, Хому. Чи їм самим вискочити з німецьких наритників? Та ні за що. Так би жили, наче дома, а насправді в наймах. А немає гірше, як бути отак бездомному. Пам'ятаєш, як старший лейтенант Брянський перед своєю смертю гукнув нам за батьківщину? І голос тоді в нього був якийсь непростий. Що то значить батьківщина? Доки маєш її, ти багатий. І дужий, тебе й шанують А не дай би Бог її втратив Отоді вже, вважай Нема в тебе нічого Що ти без неї? Подумати страшно, Романе Тоді б тебе і на цій фермі псами саме зацькували Кварти води не дали б Волоцюга сказали б Байстрюк, безбатченко на його мамі Блиснула вгорі запальничка і Ясногорська побачила в усаті загорілі обличчя, Наче вилеті з червоної міді. Прикуривши, бійці знову загомоніли. А так дивись, Романе, Тобі всюди і шана, і хвала. Тільки лише глянуть на твої погони, На п'ятикутну зірку, на твій пепеша, Одразу капелюхи зголів. Тепер я знаю, Хомо, Чому наш Брянський так сердився, коли ми натягали собі на голови трансильванські чебанські шапки? Вигляд не той. Пам'ятаєш, як він заставляв нас гвардійські значки глиною терти? Теж неспроста. Хотів, щоб хлопці були як орли, щоб усе на них лежало по формі. Казав був хай тебе люблять, хай тебе й бояться. Ти їм слово скажеш? А вони вже бородами кивають. Йо, мовляв, йо, добре. Звісно, на війні як на війні. Іноді і не хотів би когось скривдити, а мусиш. Сіно, ще є своїми кіньми згодовуємо. За те, стільки ми людей врятували. Йдеш? Все після тебе, як після весняного дощу. Повітря свіже, земля зелена. Історична місія – казав, бувало, Брянський. Брянський, Юразь. Ясногорський здавалося, що всюди він тут продовжує жити, продовжує спонукати і підтримувати, дозволяти і забороняти, діяльно втручається повсякчас в життя своїх бійців. На подвір'я не в'їхав подвір вершник, його окликнув невидимий серед підвід Вартовий. «Хто йде?» Вершник, знаючи, видно, що Вартовий уже впізнав його і запитує більше для порядку, відгукнувся хмуро, неохоче. «Свої!» По голосу Ясногорська впізнала старшину. «Не заблудилися в степу, товаришу старшина?» Уже привітніше запитував їздовий, що саме Вартував. «Така тьма?» І, як на зло, ніде ніщо не горить, сердився Багіров, розсідлуючи коня. Ферми, як на зло, одна на одну схожі. Глухо, пусто і собака не гавкне. Тільки по коліях і орієнтувався. По коліях? Атож, води в них повно поналивало, блищать, світиться скрізь, де ми проїхали. Де ми проїхали? Колії світиться, зітхнувши. Подумала Ясногорська. Прибуття в полк дівчини, нареченої загиблого офіцера, стало подією. Заступник командира полку, гвардії майор Воронцов, поклопотався, щоб Ясногорську, згідно з її бажанням, призначили командиром санітарного взводу саме в третій батальйон. В той батальйон де пройшов свій бойовий шлях Брянський. Воронцова шурав пізнала одразу. Він зовні не дуже змінився за ці роки. Ті ж сірі завжди настрожені очі під рудими кошлатими бровами. Велика лобата голова, що тепер уже правда зовсім вилесіла. Спокійні, врівноважені рухи. Ясногорську немало вразило, що колишній сердитий політрук з перебитими ногами тепер навіть не шкути льгав. Третій батальйон стояв у тимчасовій обороні серед степових горбів та балок по виноградних плантаціях. Це було за кілька десятків кілометрів на північний схід від Будапешта. Цілими днями сіялись крізь сири сито-осінні дощі, а коли їх не було – то над полем від ранку до самого вечора бродили тумани. Роти, зарившись в мокрому глийватому ґрунті, коротали дні без особливих тривог. Ночами підіймалися наврали, траншеї заливали водою. Піхота вичерпувала її відрами, а мудрі голови-мінометники притягли собі звідкись невеликий пожарний насос і викачували воду механічним способом хвальковито демонструючи перед сусідами досягнення людської цивілізації. Мінамети стояли на вогневій мов панянки. Всі під кокетливими парасольками, що захищали їх від дощу. Бійці до них і зверталися, як до панянок, тільки на ви. «Дозвольте перевірити ваш приціл, дозвольте вас протерти банником». У перші дні перебування Ясногорської в батальйоні їй довелося пережити немало прикростей. З різних боків на неї повели наступ нав'язливі поклонники з числа зовсім юних офіцерів, які прибули в полк уже після загибелі Брянського. Діставши від дівчини откоша і все ж не втрачаючи надії рано чи пізно домогтися взаємності, ці орли стали на диво часто хворіти. Шуру викликали то в одну, то в іншу роту. «Прийдіть, занедужав такий-то». Вона терпляче блукала по всіх підрозділах, не виявляючи ніяких серйозних захворювань. Залицяльники були здорові, як бики. Водночас вона перевіряла особовий склад на знамениту форму двадцять. Нещадно ганяла неохайних за немиті руки, за нестрижені чуби, за брудні казанки. На командний пункт поверталася стомлена, вся в глині, бо хоч у піхотинських траншеях і були настелені дошки та гардеробні двері, проте рідке болото чвиркало крізь них до самих колін. Захворів якось і комбатів старший ад'ютант капітан Спиранський. Він засів у своєму бліндажі і весь день не виходив на білий світ. Його ламало й морозило. Увечері в бліндаж до Ясногорської з'явився ординарець перанського. Капітан хворіє, просить зайти. Шура, набігавшись за день по траншеях, мусила накинути на плечі шинель і знову йти. Наближаючись до ад'ютантової землянки, вона зачула там бренькіт гітари. Проте, коли постукала в двері, гітара замовкла. А натомість почувся майже стогін. «Да!» В бліндажі було чисто. Пахло парфумами. На столі горіла гільзова лампа. Капітан лежав на трофейних паринах. В головах у нього стояла блискуча, добута в бою угорська шабля. Треба сказати, що молодий капітан мав репутацію відважного офіцера. «Пика, як не трісне!» – подумала Ясногорська – і, приховуючи роздратування, стримано запитала. Що з вами? Не знаю, Шуро. Щось так розумієте? Температурить? Здається, температурить. Поставили термометр. Зміряли. Нормально, сказала Ясногорська неприязно. Чого ви сердитесь, Шуро? підвівся на лікоть Сперський. І великі голубі очі його стали затягатися меланхолійною поволокою. Знаєте, яка тут нудьга? Яка собача нудьга сидіти в цих прокислих виноградниках? Рапорти та рапортички, слова живого не почуєш. Ви задля цього прислали ординація? Шура, а хоча б? Шура задихалась. «Капітан! Капітан! Вихам!» Щоб не розридатись, вона швидко пішла до виходу, притримуючи білими руками борти шинелі. На бріндажі в цей час загупотіло. «Підслухували в трубу, чорти!» вилаявся в думці Спранський. «Роздвонять тепер!» Шура зайшла в свою вогку землянку. Долі? На брезентових носилках спав санітар, накрившись шапкою. Дівчина добралась до своїх нар, і сіла, обхопивши руками коліна. Гірка образа ятрила її. Навіщо він так робить? Хіба вона винна, що така собача нудьга в цих чужих виноградниках? Хіба вона прийшла сюди, щоб стати комусь лялькою і розвагою? Кнувшись головою в коліна,